що знайомитимуть вас з кулінарним мистецтвом різних народів, а не бачені досі екзотичні фрукти тропічних країн, знову нагадають вам, яка багата і прекрасна наша планета. Для нас з моїм другом білоруським поетом поки що все це вдивовижу, не так просто одразу призвичаєтесь до цієї зовсім нової для нас реальності. Цілий плавучий різномовний Вавилон з безлічу людських доль, затаяних у собі неприступних, розмірено рухається серед відкритих океанських вод. Миля за милою долаючи Атлантику переміщується в просторі цей окремішній, лише спільною палубу поріднений світ людських пристрастей, де все загадка і непередбаченість де, може, найчастіша любов сусідить з підступністю та інтригами, де чиєсь почуття, може, спрагло й довірливо шукає взаємності. Вечерами сотні ледь знайомих між собою людей вихряться в танцях, виставляють під світло плафонів свої вбрання, сяючи діаманти, оголені жіночі плечі, багато обіцяючи посмішки, і лише пізньої ночі дансинг спустіє. Пари, що танцювали до знеселля, понесуть у каюти свою жагливу інтимність, розпалений шал почуттів. На цьому океанському лайнері повно спокус, і щоб ми під час плавби в чомусь не схибили, не розмагнітились в чужорідному середовищі, керівник делегації – людина суворої моралі і твердих принципів час від часу крижаним голосом велить залучати нас до праці. І тоді ми збираємось в каюті котрогось з найбільш досвідчених наших колег. На столі для Годиться, буде розкладено ще з дому відомі нам папери, Лежатимуть вони, звичайно, без руху, бо вся увага наша зосередиться на інформації, джерелом якої будуть нескінченні здебільшого дипломатські анекдоти. Це в нас називається «працювати над документами». Керівник делегації ясна річ догадується, куди в такі години спрямована сила наших інтелектів, Знає, що службові папери особливих змін у цій накуреній каюті не зазнають, але йому, як нам здається, найперше потрібен саме наш послух, таке ось ревне сидіння, наша, бодай, навіть удавана діяльність. Краще хай теревенять та ляси точать, у дотипах змагаються, аніж посудно між чужинцями никають, де якраз і можуть зав'язувати сумнівні знайомства. Бо ж помічено, що декотрі з новачків і добаю виявляють інтерес і біля басейну стерчать, витріщаючись на довгоногих, зовсім не сором'язливих іноземних красунь. Аскетична суворість керівника делегації не викликає з нашого боку нарікань, адже зрештою він відповідає за нас, дбає про те, щоб ми його підлеглі не стали об'єктом якихось ворожих підступів, щоб серед усіх тутешніх спокус повсякчас пам'ятали, хто ми є і куди нас послано. Особливо шеф наш пильнує поведінку мою і Білорусову, адже ми люди без дипломатичного вишколу, і в складі делегації опинилися вперше. Нарікати на вимогливість нашого керівника було б ні до чого. Зрештою ж він хоче крутий вдачею, одначе вміє іноді виявити і великодушність майже батьківську. Ось, скажімо, після тривалого обіду в ресторані, за спільним ніби родинним столом, шеф, зірко із розумінням оглянувши товариство, Надто ж цих двох дипломатів тимчасових змирливо запитає. ну з колеги, що солдатові належиться після обіду?» І сам же й відповість.